Завършваме това издание с преминаването на американския философ и семиотик Чарлз Пърс през българските земи 8 години преди освобожданието на България на път за Константинопол. Годината е 1870. денят е 28 август. Местоположението Константинопол. Едно писмо. Писано до неговата първа съпруга, което ще представим сега заедно с професора по философия и семиотика Иван Младенов, който е един от водещите изследователи на с Пърс в Европа. А тази година създаде Института за американска философия и семиотика у нас. Добър ден, професора. Добър ден! Ами нека да започнем преди да разкажем за писмото, защото то наистина е изключителен документ, в който научаваме а, за това, как е изглеждала България в онова време, 1870, през очите на големи. Семиотик, но първо с две изречения да припълним кой е Чарлз Сандърс. С удоволствие, но нека първо, още преди първото, да ви благодаря, че ме поканихте за такава тема. Аз съм изумен, че а, можем да говорим по такава тема в а, Националното радио, защото тя е а, тема уютна комфортна и благодатна. А, сме заобиколени от нещо, което съвършенно не е същото, не е подобно. Кое имате предвид? Така, а, както... Имам предвид политическата по ситуация, <същ> която... А, добре, декато и така говорим, той има връзка, макар и малко по-далечна. Не знам защо не се казва, но нашата демокрация е от един тип, който е много различен от това, което са повечето демокрации от тези 27 страни в Европейски съюз, тя е блокираща демокрация. Каквото и да се случи, има, така е направено, че друга институция да го блокира и да не позволи то да се случи, докато другите демокрации са гъвкави според мисленето, да речем, на един чароспъс, за който ще са не дума. Тоест те позволяват да се тръгне на някъде. Докато при нас не се тръгва, а всички са почти постоянно в лошо настроение, защото това се отразява на хората. Не се трябва иска нещо. да сме в лошо настроение <сък> да и не трябва да сме винаги в позицията на, на, на жертви на системата. Така е. А, сигурно, обаче, ето. Да видим през Пърлс как изглежда да. България тогава, 1870, преди на практика да е възстановява. Първо това, да и преди всичко, даталност. всеки ще се попита, сега пък Пърс. Защо пък Пърс? Да. Какво? Кой пък защо... е този пърс? Защо да И защо ми трябва? И сега доста хора сигурно ще въртат копчетата на радиото. Не бива, защото ще научат нещо, което ще им е полезно. А Чарлз Пърс а, е а, действително американски философ в 1839 година, роден, 1920. 14-та починал един от големите умове. Много големите умове. Се измерим на, на по-старите философи, Кант, Хегел. А, напълно се измерим с тях. Но той е от едно друго крило, което в България е непознато. Той е от едно крило на философи-математици, занимаващи се с математическа логика. Тоест, това е човек, който сам описва себе си като човек роден в лаборатория, а именно при него най-важно е доказването на твърденията основаващо се върху факти, а не просто изричания на неща, не просто казвания. Какво още има в това, което той създава, ами има обемност а, на абстракциите и когато един такъв човек а, или когато усвоите, да речем, неговите, неговите възгледи, говори или вие говорите, след като сте ги освоили, вие виждате много по-надълбоко на един, втори, трети плас, отколкото ако просто гледате. И за това е много интересно, ако ние гледаме през очите на този човек, който стига до Точно дълбинни така. пластове и разбиране на а, функционирането на света ни, какво е видял той тогава, 1870 година, за да направи а, и да опише едно свое пътуване от центъра на Европа до Константинопол, по Дунава, в писмо до неговата съпруга Милозина. Мелозина фей. Мелозина фей. Мелузина фей. <към> да. Нарича е просто зина. Да. Това е, е 8 гъсто изписани страници с... Удивителен почерк. Кажете ни вие как стигнахте до това писмо? Как е то достъпно? Архив, да. чий архив? Аз а, достигнах благодарение на един мой, а, на мой бивш докторант, който се нарича Александър Феодоров и който направи буквално един научен подвиг, превеждайки 15 есета на пърс. Пърс минава за непреводим и няма множество преводи в света. Той минава за един от най-тежките философи въобще, защото системата му е действително такава тежка и сложна. Но Александър Фелдоров преведе 15 есета, като за целта с Фулбрайт. Той замина за Америка да 2022 година и там е слушал един испански философ на една конференция, който тъкмо тогава е бил завършил един проект по нормализиране, т.е. публикуване на 17 писма а, от пър, на Пърс от пътуването му, първото му пътуване, да речем, до Европа. Пърс се прави общо 5 пътувания, това е първото му правилно казахте Вие, почти всичко казахте, 1870 година, а през Европата Александър е слушал в публиката, как а, професор Хайме Нобиола е говорил и изведнъж чува как той е минал след Виена, правилно казахте това, през пеща тогава, така се е казвало, по Дунава и казва «Бях сигурен, сега ще каже Русе». Uh -huh. Той разбира Рушчук. се казва Русчук. но казахте това през пеща тогава така се е казвало по Дунава и казва, бях сигурен сега ще каже Русе mm -hmm. той разбира Рушчук. се казва Русчук и след това а, а, става дума, че значи, пърс първо описва Дунава нека това да кажем, че според него според него това е една изключително красива река, може би казва това е най-красивата река това, това е от човек, който все пак живее в Америка където природата е природа, това е също континент огромен а, но, а, значи, кой е пърс, ме попитахте. Освен това, той а, е, е, е човек с международна репутация. Защо? се развива неговото обемно мислене, освен всичко друго, дължи се и на неговите пътувания до Европа. Нека да кажем, че тогава едно пътуване до Европа означава 40 дни с кораб до Европа и обратно. Това са впечатление. Ние имаме чудесен, чудесна реплика с Алеко Константинов до Чикаго и назад. Та, а, а, пърс... Пърс, ми мога да направи огледално до Константинопол и назад. Сега той а, казва за Дунава, искам да го цитирам, вярвам, че Никоя река в света не е толкова хубава, колкото тази част на Дунав. След като преминахме тези планини, което отне много време, от дясната ни страна се намираше България, а от лявата Валахия. Забележете, че казва България, която е в което състава е на Османската да. империя по това време. Ами е, Тогава Дунава е бил хубавия син Дуна все още. Не е бил mm -hmm. замърсен, така както е сега. И още от пърс сега започнахме да виждаме минарета, челми и забулени жени, които ни показваха, че сме на границата на Турция. Е, това също е много интересно. Абсолютно е много интересно. Защото говори за Турция, не за Османска империя. А да. Да, наистина, это е странно. Смисли, изглежа страшно мудро. Но т.е. е едно, че е а, предположил политически събития, които ще се случат 20-30 години по-късно. Напълно вярно. Напълно вярно, Освен това, че е модерен, казахте, а, а, наблюденията му за България, които може би също ще цитирате, защото аз нямам пред себе си текст. И така имам а, просто разни неща, но не текст. А наблюденията му са рядко-рядко модерни. Той казва, че стната е изключително красива за България, България, но е некултивирана земята, каквато е до ден днешен. Просто си представете, как пътувате с влак през Нидерландия, например. Ми те между релсите слагат нещо. Лалетата са до релсите, които са засадени. При нас огромни, пустеещи площи и се биеме за някакви парчета земя. Още един цитат. Взехме влака за Варна. Пътят. През България беше приятен. Страната е доста хълмиста, с някои много високи хълмове и малко обработваема. В Шитанджик Хитрино. Интересно. Разчетено е и това е днешното Хитрино. Излязох и смених един Наполеон Дор за 89 пиястра от страх да не ми потребват дребни пари. Тук се въвежда този елемент с валутата. Ние а, ми, го водим, това да а този каже... разговор във навечерието. <сък> на <превалутина сък> как, как заедно <сък> четем по, по подобен начин с тази. Сребърните монети са толкова добре обработени колкото и нашите и за това не могат да се сравняват с красивите австрийски пари, които току-що бях оставил, които също са много чисти, но са много по-добри от мръсните и отвратителни пруски дребни. Медните монети са и изглеждат много примитивно. <laughs> <laughs> Коментар на американски гурсан. Само остава да кажа, че цените са били в евро и в пяс. <laughs> само да кажа, че това, по това време и, и, и ние нямаме собствени монети. Нямаме. Това са османските. Това по повод суверенитета на да, де, да. българската да. валута. А, добре, той стига до Варна. И тук сега има още един елемент, който си струва Радвам се, че сте го извадили, да... защото аз не си направих този е труд. Аз имам... Мен се си ме влече да говоря за това какво мисли, ама нищо, давайте. <свят> а, ами, добре, пристигат във Варна, да. цитирам около 9 часа и тук беше черно море. И тук е пърс, казва, опитал го. Опитал го. Той го е пинал. Да, сезик. Се и не ми се стори солено, но ме увериха, че е много солено. Силно съм склонен да мисля, че не е така. Да. Сега казахте, че той има огромно почитание към а, математическото установяване на факти. Лабораторно. А, лабораторно. На, на базата на доказателства. Да. Опитал е дали е солено. И, и, и разбрал, че не е. Аз пък съм склонен да мисля, че не е много солено, аз съм склонен да мисля, че е прав и ще ви кажа защо. Говорил съм с хора всякакви, случайно може би разбрах, че защо. Защото той е във Варна, по това време, както казахме, Дунава е чист, той там близко се влива, Дунава се влива в Черно море. Mm -hmm. Това са, може би, все още разлятите така с речни води, които не са солени. Води, да. да, може би за това. А, би. След това обаче има едно изречение, което звучи много неприятно за така българската представа за туризъм, въпреки че, пак говорим <laughs> за Османската империя. Да не е минал през слънчев бряг. <laughs> Силно съм склонен да мисля, а, че не е толкова солено. Това го повтаряме нали? да. по, по темата за факта за соленост или не. Качихме се с лодка на кораба за Константинопол и след много кофти вечеря си легнахме <laughs> доста удобно. Ами, какво му е кофтито? Не знам, казва, че вечерта е била слабичка. Пул, а, пул, То не е непременно това нещо в България. Той е за българите а, а, директно не говорите заради това. Ние сега... С с вас и слушатели, да, какво да, като е да. минало. Ами, защото нашото съзнанието въобще на Българина е така устроено. Това е от тази наследена, отвратителна соцобразователна система, която, значи, ние трябва някой да ни е отличил, да ни е похвалил, а това става ако ние сме юнаци, някъде се друснали хоро, а, а, или някой сме набили и тогава са ни провъзгласили за герой. А това, че сме в ОМ, на един световно известен в историята, мислител, това хич го няма. Пър се прекарал 9 часа, е изчислил моя докторант Бивш, на територията на България и няма нищо лошо казано за тази територия то няма какво да се каже лошо, освен за хубавата природа, разбира се, което е достатъчно ласкателно, можем да бъдем горди, но а, а, а, това, че сме осветени някак си от прожектора, от светлината а на този ум е най-ценното нещо. Аз искам да ви кажа друго. Не сте ме попитали, но аз ще го кажа бързо, защото нямаме чак толкова време, както знам винаги. Това, което виждаме тук това, което виждаме, това пътуване, че то плаче да бъде филмирано. Mm -hmm. Това е, е, е, значи, той пътува да припомним, в Ориент Експрес открит съвсем наскоро. Само убийство няма накрая. А, няма убийство, обаче има прекрасни наблюдения на такъв човек, на онъкъв човек на, на наша територия това. Интересно е, че говорим в контекста на една мащабна операция Ориент Експрес а, на митническите служби, които са уловили някакво удивително количество кокаин вчера. А. Стана ясно това и тази операция се казва Ориент Експрес, така че наистина имената <си> <си> и смислите имат някаква интересна, интересна игра на случайността, да. може би. Случайността е също тема, която занимава математиците. Знаем това. Но ми се иска още един елемент да отбележим, когато той казва, че а, се качват на а, лодката, както той нарича за Рушук. Голяма компания пътници от всички националности и той ги изброява. И ги да. изброява. Англичани, да. французи, германци, италианци, унгарци, сърби, власи българи, гърци, славяни, турци и тъна, в сравнително равни пропорции, да? те вдигаха най-големия шум, който да. може да се измисли по време на <същ> ядене. По време на ядене. Да. Също е удивителна, но точна характеристика, която запазва. Така своя е. Така, да, точно така, това е по същия начин ние действително сме шумни. За, за всеки западен, а, западен човек българите, италианците, гърците са до нации са купан. шумни. Плюс това има и революционен елемент, има Уха. мусю, най-вероятно или м Розети. Мистер, за... мистер, да, мистер. Ама той с френски език доста се занимава също, така да. че мистър мусюре, Розети революционер да. голям, който тръгнал някъде за Влахия, къде че се вдигат. Сега си казах, защо не направи? Е една бомба. И аз и да кажа, ето това може би е Левски. А, <си> и някои, изведнъж, някои разбира се, че няма да е Левски. специалисти провъзгласяват всичко за чисто българско. А, то, точно така. Точно. Да... Не знаем кой е всъщност. А, знаем или, знаем, знаем ли? Константин Розети е румънски революционер с биографията си. Разбира се, има едно с голяма вероятност се предполага, че е, е, е, е, е, е румънски революционер, е, който достига големи постове, даже за един ден е бил премьер на Румъния. Всичко се знае, абсолютно всичко се знае. Та този Розети обаче, като не е 100% сигурно, аз да не кажа сега, ми това е Левски. И, и след това ще стане а? Или Ботев в е рано. Обаче Левски може да бъде. И, и да кажа, ето той ходил да прави комитети и по влаковете, и, и въобще такива глупости, типично български. Завършваме <с. този разговор. Философията на Пърс, която объединява наука, логика и нещо много математика. човешко. А, математика. И този огромен интерес към света, което виждаме и в това пътуване, в което попада и България с името България. Mm. Много ви благодаря професор Иван Младенов. Той направи на аудиторията на Хоризонт, това писмо от американския философ и семиотик Чарлз Сандърс Пърс до неговата съпруга, в което от най-значителните свои впечатления, като най-значителен философ на 20 век, описва и тогава все още неосвободената България. Благодаря ви. И аз благодаря.